Pippi måste hämta andan ett tag och fröken som nu började tycka att Pippi var ett bråkigt och besvärligt barn föreslog att klassen skulle rita ett slag istället. Säkert skulle Pippi sitta lugnt och stilla och rita tänkte fröken och hon plockade fram papper och penna och delade ut bland barna. Ni får rita vad ni vill sa hon och så satt hon sig själv i katedern och började rätta skrivböcker. Om en stund höjde hon blicken för att se hur det gick med ritningen. Då satt alla barnen och tittade på Pippi som låg på golvet och ritade av hjärtans lust. Ja men Pippi sa fröken otåligt varför ritar du inte på pappret? Det har jag ritat fullt för länge sen men jag inte får hela min hästrum på det där lilla fnuttiga pappret sa Pippi. Just nu håller jag på med frambenen men när jag kommer till svansen får jag nog ge mig ut i korridoren. Fryken funderade ihärdigt en stund. Eh, tänk om vi istället skulle ta och sjunga en liten sång föreslog hon. Alla barn ställde sig upp i bänkarna, alla utom Pippi som låg kvar på golvet. Ja, sjung ni så vilta är med tag sång för mycket lär dom kan knäcka den fryske alte. Men nu var det absolut slut på frykens tålamod. Hon sa ifrån att alla barnna skulle gå ut på skolgården för hon ville tala särskilt med Pippi. När fröken och Pippi blev ensamma reste Pippi på sig och gick fram till kathedern. Vet du vad, sa hon? Jag menar, vet du vad, fröken? Det var förfärligt roligt att komma hit och se hur ni hörde, men jag tror inte jag bryr mig om att gå i skolan mera. Det får bli som det kan med jullovet. Det är alldeles för mycket äpplen och igelkuttar och ormar och sånt där. Jag blir precis jure i huvudet. Jag hoppas att det, fröken inte blir ledsen för det. Men då sa fröken att hon visst blev ledsen. Allra mest för att Pippi inte ville försöka uppföra sig ordentligt och att ingen flicka som var så som Pippi kunde få gå i skolan om hon också ville alldeles så gärna. Har jag uppfört mig illa, sa Pippi mycket förvånad. Ja, men det visste jag inte själv, sa hon. Och såg så sorgsen ut. Ingen kunde se så sorgsen ut som Pippi när hon var ledsen stå tyst den stona som sa hon med där på rösten och förstå fröken när man har en mamma som en ängel och en pappa som är negerkung och man själv har seglat på havet i hela sitt liv så vet man inte riktigt hur man ska uppföra sig i skolan bland alla äpplen och igelkottar Då sa fruken, "Älskan, förstod dig, och att hon inte var ledsen på Pippi längre och att Pippi kanske kunde komma tillbaka till skolan när hon blev lite äldre." Och då sa Pippi, alldeles glädje strålande, "Jag tycker du är väldigt snäll, fruken, och här ska du ha, fruken." Ur fickan tog Pippi fram en liten fin guldklocka som hon låt på katten. Fruken sa att hon kunde inte ta emot en så dyrbar sak av Pippi, men då sa Pippi, "Du måste." Annash kom jag hitt i morgon igen och det skulle bli ett snyggt spektakel. Sen rusade Pippi ut på skolgården och tog ett språng upp på hästen. Alla barna trängdes omkring henne för att klappa hästen och se hennes avfärd. Tackar vet jag skolorna i Argentina, sa Pippi överlägset och tittade ner på barna, där skulle ni gå. Där börjar påsklovet tre dagar efter jullovets slut och när påsklovet är slut så tar det tre dagar tills det blir sommarlov. Sommarlovet slutar den första november och sen har man förstås en dryg pers tills jullovet börjar den elfte november. Men det får täs, för man har i alla fall inga läxor. Det är strängt förbjudet att läsa läxor i Argentina- Det händer ibland att en och annan argentinsk unge smyger sig in i en garderob och sitter där i hemlighet och läser läxor men tröstar honom om hans mamma får se det. Räkning har de inte alls i skolorna där och om det är någon unge som vet hur mycket sju och fem blir så får han stå i skambron hela dagen ifall han är så dumt att han talar om det för fröken. Läsning har de bara på fredagarna och då bara ifall det finns några böcker att läsa i men det finns det aldrig. Men vad gör de då i skolan? Undrar en liten pojke. Äter karameller så pippi bestämt. Det går ett långt rör från en karamellfabrik i närheten direkt in i skolsalen och där forsar fram karamell rila dagarna så barnen är fullt upp och göra med och äta. Ja men vad gör lärarinnan då? Undrarde en flicka. Plockar av pappret på karamellen åt barnadöming där, sa Pippi. Du trodde väl inte att de gjorde det själv, sällan. De går inte i skolan självens en gång, de skickar sin bror. Pippi svängde sin stora hatt. Hej mer ungar, skrek hon glatt. Nu ser ni inte mig på tag. Men kom alltid ihåg hur många äpplen Axel hade, annars blir ni olyckliga, ha! <skratt> med ett klingande skratt räd pippi ut genom porten så att småstenen nyer de hästhovarna och skolans fönsterrutor skallrade